Наука і медицина 1905. Альберт Ейнштейн створює теорію відносності 19. Розщеплення атома вперше здійснив Ернест Резерфорд 28. Олександр Флемінг, Великобританія, відкриває перший антибіотик пеніцилін Хоч чиста речовина була виділена Хауардом Флорі та Ернстом Чейном для використання з лікувальною метою лише в 1940 році 44. -й. Перша штучна нирка 45. -й. Перша атомна бомба 53. -й. Френсіс Крік та Джеймс Уотсон, Великобританія розшифровують структуру ДНК молекули, яка несе спадкову інформацію 54. -й. Перша пересадка нирки 55. -й. Перша вакцина проти поліомієліту. 56. -й. Перша атомна електростанція. 67. -й. Перша пересадка серця, здійснена Крістіаном Барнардом, Південноафриканська республіка. 78. -й. Народження першої дитини з пробірки. Луїзи Браун у результаті, проведеного англійськими лікарями, Патріком Степто та Робертом Едвардсом за людської людської яйцеклітини поза організмом матері. 83. -й. Вперше розпізнано ретровірус імунодефіциту людини – збутника сніду. 90. -й. Перше застосування генної терапії. 97. -й. Народження вівці долі, виведеної з єдиної клітини методом клонування.